Берт Джордан Велике Полювання, розділ одинадцятий Проблиски Візерунка. Це вперше Інктар скомандував зупинитися після цілоденного маршу на постій коли золота куля сонця ще висіла над видноколом. Посуворілі шайнарці ще не оговталися від побаченого в селищі. Раніше Інктар ніколи не дозволяв зупинятися так рано, а місце для табору він обрав, схоже, з мігкувань оборони. Це була глибока улоговина, кругляста, досить велика, аби вмістити з усіма вигодами вершників та їхніх коней. Зовнішні схили їжачилися ріденькими заростями дубняка та гроболиста. Гребінь улоговини логовини здіймався досить високо, аби заховати табір. Навіть там, де не було дерев. У цій рівнинній місцевості такі схили могли вважатися пагорбами. «А я кажу, кров та попіл», – почув рант монолог Уно, звернений до Рагана, коли вершники спішилися. «Що я її, курву таку, бачив, щоб тобі згоріти». Просто перед тим, як ми знайшли того цапиного вилупка, напівлюдка. Ту ж саму кляту жінку, що на триклятому перевозі. Вона була там, і водночас її сраки такої там не було. Ти можеш, курва її мама, казати, що хочеш, але пильнуй свого триклятого язика, то я сам здеру з тебе твою засрану шкіру і спалю її. Виблядку ти недороблений, гімно роздушена. Ранд так і закляк на місці. Одна нога на землі, а інша в стремені Ту ж саму жінку? Але ж на переправі не було жодної жінки. Лише фіранки метлялися на вітрі. І вона не могла би потрапити до того селища швидше за нас. Селище. Він відігнав від себе цей спогад. Хотів забути про ту кімнату і мушині рої, і людей, котрі там були і котрих там не було, навіть більше, ніж присвяхованого до дверей щезника. Той напівлюдок існував насправді, всі його бачили. А ось та кімната? Може, я вже починаю божеволіти? Йому хотілося, щоб поряд була морей, і він міг би з нею поговорити. Хочеш, аби поряд опинилася, а й седай? Ти і насправді дурень. Тебе такі речі тепер не стосуються, і забудь про них. «Але чи насправді не стосуються? Що там відбувалося?» «Тягловиків і провіант насередину!» – скомандував Інктар, коли вони почали таборитися. «Витерти коней насухо. Тоді осідлати знову, на випадок, якщо доведеться виступати спішно. Усім спати біля своїх коней. Вогнищ не розкладати. Вартовим змінюватись кожні дві години». Уно, треба послати розвідників, хай скачуть якомога далі, Але так, щоби повернулися, поки не споночило. Мені треба знати, що там попереду. Він теж це відчуває, подумав Рант. Це не просто кілька друзів Морока. Кубка тралоків та, може, ще один мердрал. Просто кілька друзів Морока. Кубка тралоків і, може, мердрал. Ще кілька днів тому він ніколи би не подумав про таке з отим просто навіть у порубіжних землях в одноденному переході від гнилолісся, друзі морока, траллоки, Мердрали лишалися для нього справжнім жахіттям, явленим, наче з нічного але це було ще до того, як він побачив присвяхованого до дверей Мердрала. Хто заради світла здатний таке зробити. А якщо світло не має до цього жодного стосунку? Це було до того, як він увійшов у кімнату, де родина збиралася вечеряти, і раптом їхній сміх як ножем відтяло. Мабуть, я просто уявив собі цю картину. Просто уявив. Мабуть, саме так. Навіть внутрішній голос був не дуже переконливим. Адже він, Ранд, не уявив собі вітер на верхівці вежі. Не уявив собі, як Амерлін сказала «Ранде!» Він аж підскочив із несподіванки, почувши за спиною голос Інктара. «Ти що, так і збираєшся простояти всю ніч однією ногою у стременні?» Ранд поставив на землю й другу ногу. «Інктара, що там сталося в тому селищі?» «Їх забрали тралоки. І в селі на перевозі теж. Ось що сталося. Щодо щезника?» Інктар стинув плечима і перевів погляд на плоский пакунок. Великий, квадратний, загорнутий у полотно, який тримав у руках. І дивився він на цей пакунок так, наче той приховував у собі таємниці, яких Інктар волів би не знати. Тралоки взяли їх для харчу. Таке трапляється інколи на фермах та в селищах неподалік гнило лісся. Якщо тралокам вдається обминути вночі сторожові вежі, Іноді нам щастить відбити людей. І тоді ми майже жаліємо, що відбили. Іноді – ні. Траллоки не завжди вбивають людей, перш ніж розпочати свою різницьку справу. Та й напівлюдки полюбляють розважитися. Це ще гірше, ніж те, що роблять траллоки. Голос у нього був твердий, наче він говорив про речі буденні. А може, для шайнарського воїна вони і були такими? Ранд глибоко вдихнув, аби заспокоїти шлунок. Але для того щезника в селищі це була геть не розвага, Інктаре. Хто здатний прицвяхувати до дверей Мердрала, та ще й живцем? Інктар помовчав, хитаючи головою. Тоді сунув Рандові до рук великий пакунок. – Тримай! Морень, седай, наказала мені віддати тобі це на першій зупинці на південь, від Еренін. Не знаю, що там, але вона сказала, що тобі це знадобиться. І я мушу передати тобі її слова. Від цього може залежати твоє життя. Ранд неохоче взяв пакунок. Коли він торкнувся, його відчув поколювання в пальцях. Всередині було щось м'яке, схоже на тканину. Він обережно тримав згорток. Інктар не хочу навіть згадувати про Мердрала. Що ж трапилося в тій кімнаті? Раптом хлопець усвідомив, що сам він воліє думати про щезника чи навіть про ту кімнату, аби не думати про те, що ж таке могла передати йому морей. А ще я мушу водночас сказати тобі, що в тому разі, якщо зі мною щось станеться, ти очолиш загін. «Я?» – задихнувся Ранд, враз забувши і про згорток, і про будь-що інше. Інктар відповів на його недовірливий погляд спокійним кивком. «Але це маячня. Я ніколи не очолював нічого, крім отари-овець Інктара. Та ніхто за мною і не піде. До того ж, Морейн не може віддавати тобі накази щодо твого заступника. Твій заступник – Уно». Вранці того дня, коли ми від'їздили, мене та Уно покликав до себе лорд Агельмар. Там була й Морейн Седай, але наказ мені віддав лорд Агельмар. Після мене старшим станеш ти, Ранде. Але чому, Інктара? Чому? Він ясно бачив у цьому руку Морейн, а ще руку Амерлін. Вони підштовхували його тим шляхом, який обрали для нього. Але запитати він мусив. Шайнарець мав такий вираз обличчя, наче він і сам цього не розуміє. Але він був солдатом і звик виконувати незрозумілі накази під час своєї нескінченної війни з гнилолісся. «Я чув, як на жіночій половині пустомовили, що ти насправді...» Він розвів руками в латних рукавицях. «Проте це не має значення. Знаю, що ти це заперечуєш». Так само, як заперечуєш те, як виглядає твоє власне обличчя. Морень седає, каже, що ти пастух, але я ніколи не бачив пастуха з мечем зі знаком чаплі. Втім, це не має значення. Не стану вдавати, що я й сам обрав би тебе заступником. Але, гадаю, ти маєш в собі те, що потрібно. Ти виконаєш свій обов'язок, якщо доведеться. Ранд хотів зауважити, що це не його обов'язок. Але натомість мова. Отже, про це відомо, Уно. Кому ще, інктари. Усім вершникам. Коли шайнарці виступають у похід, кожний в загоні знає, хто візьме на себе команду, якщо командир загине. Нерозривний ланцюг аж до останнього, хто залишиться, навіть якщо він лише помічник конюха. Бачиш, при такому розкладі навіть останній солдат не побіжить, рятуючи свою шкуру. Він головний, і обов'язок змушує його робити те, що мусить бути зробленим. Якщо я піду в останнє обійми матері, обов'язок перейде до тебе. Ти знайдеш валіра і доправиш його куди потрібно. Ти це зробиш. Останні слова Інктар вимовив із особливим притиском. Згорток відтягував ранду руку, наче важив 10 стоунів. Світло, вона може бути за століх звідси і однаково дотягтися, і смикати заповідець. Сюди, Ранде, туди. Ти відроджений дракон, Ранде. Не хочу я брати на себе обов'язок, кінгтар. Не братиму. Світло, я лише пастух. Чому ніхто не хоче в це повірити? Ти виконаєш свій обов'язок, Ранде. Якщо хибить людина, що знаходиться на горі ланки, все, що під нею, Розвалюється. Надто багато наразі розвалюється. Вже розвалюється. Хай мир буде прихильним до твого меча, Ранде Альтора. Інктари, я. Проте Інктар уже йшов геть, гукаючи Уно, аби перевірити, чи вислав той наперед розвідників. Ранд дивився на згорток в руках, облизуючи пересухлі губи. Він здогадувався, що там. І боявся своєї здогадки. Хотів заглянути всередину, але й хотів кинути пакунок у вогонь, навіть не розгорнувши його. Подумав, що міг би це зробити, аби ніхто не побачив, що там всередині. От тільки якби ж він був упевнений, що те, що всередині, взагалі може згоріти. Він не міг тут подивитися, що там таке. Бо це могли побачити не тільки його очі, а й сторонні. Ранд окинув поглядом табір. Шайнарці звільняли від поклажу тягловиків. Дехто вже витягав холодну вечерю, сушене м'ясо та коржі. Мет і Перен поралися біля своїх коней, а Лоял сидів на камені, читаючи книжку. В зубах він затискав люльку з довгим чубуком, і пасемко диму звивалося над його головою. Міцно притиснувши до себе згорток, наче боячись, що може його впустити, Рант непомітно ковзнув за дерева. Він опустився на коліна на крихітній галявинці, де зусібіч нависало гілля з густим листям, і поклав згорток на землю. Деякий час він просто дивився на нього. Вона цього не зробила. Вона не могла. А тоненький голосок усередині нього глузував. О, вона могла ще й як. Могла й зробила. Кінець кінцем він заходився розв'язувати вузлики на мотузках, що перетягували пакунок. Акуратні вузлики зав'язані так майстерно, що й сумніву лишалося, що зроблені вони рукою морей. Це робила вона сама, а не якась служниця замість неї. Вона б не дозволила побачити це жодній служниці. Коли останній мотузок було розв'язано, він розгорнув полотно онімілими руками і втупився очима в те, що було всередині. В роті у нього пересохло, наче в пустель. Полотнище здавалося цільним, і воно не було ні ткане, ні фарбоване, ні розмальоване. Білосніжне знамено досить велике, аби його було видно на бойовищі з і уздовж усього знамена звивалося створіння, схоже на вкриту золотою та пурпурною лускою змію. Але ця змія мала чотири лапи теж вкриті лускою. І кожна лапа закінчувалася п'ятьма золотими кігтями. А ще вона мала очі, що сяяли, мов сонця, і золоту лев'ячу гриву. Він уже бачив це полотнище раніше, і Морень сказала йому, що це таке. Стяг Ліуса Теріна Теламона. Ліуса родича вбивці, під яким той бився під час війни Тіні. Стяг дракона. «Подивись на це! Подивись, що у нього! Скоріше!» На галявину вискочив Мед. Перен з'явився вслід за ним, але повільніше. «Спочатку ці екстравагантні куртки!» – аж захлинався Мед. «А тепер ще й прапор! Та цим вигадкам про лордство кінця краю не буде!» Мед підскочив ближче, аби роздивитися прапор детальніше. І в нього відвисла щелепа. «Світло!» Він позадкував, ледь не впавши. Згоріти мені!» Він теж був присутній, коли Морейн розповідала, що це за прапор. І Перен також. Ранд скипів, Скипів гнівом на Морейн і на престол Амерлін, котрі підштовхували його, смикали за мотузки. Він схопив стяг обома руками, потрясаючи ним у бік мета. А слова невтримно і люто рвалися з губ. «Так, це він!» Стяг дракона. Мет позаткував ще на крок. Морейн хоче, щоб я був лялькою, яку смикає за ниточки тарвалон, щоби став лже драконом для Айссидай. Вона збирається запхати це мені в горлянку, не питаючись, хочу я це ковтати чи ні. Але я не дам себе використовувати. Мет заткував, доки вперся спиною в стовбур. Лже дракон? Він судомно згликнув. «Ти... це... це маячня!» Перен не відступив від Ранда. Він присів на впочепки, поклавши свої сильні руки на коліна. І дивився на Ранда яскраво золотими очима. Здавалося, що ті очі сяють крізь вечірній присмарк. «Якщо дай хочуть зробити стебл вже дракона...» Він замовк хмурячись, обдумуючи всі можливості. Нарешті запитав стиха. «Ранде, ти можеш направляти?» Мед здушено зойкнув. Ранд випустив знамено з рук, а тоді, повагавшись якусь мить, стомлено кивнув. «Я цього не хотів і не хочу, але, але, здається мені, я не знаю, як із цим покінчити». В його уяві знову зринула кімната, сповнена мушви. І навряд чи вони дозволять мені зупинитися. «Згорійте мені!» – видихнув Мед. «Крові кривавий попіл! Вони нас об'ють, ти це розумієш? Усіх нас! Перена і мене також, не тільки тебе! Якщо Інктар та інші про це дізнаються, вони переріжуть нам наші кляті горлянки, наче ми друзі Морока!» «Світло! Можливо, вони вирішать, що ріх украли з нашою допомогою!» І. Тих людей у фалдарі повбивали також. Мета, стули пельку. Спокійно мовив Перен. Не затикай мені рота. Якщо інктар нас не вб'є, то Гран сказиться і зробиться замість нього. Згорійте мені, згорійте. мед сповз спиною по стовберу. і осів на землю. Чого вони тебе не вгамували? Якщо Айс Седай про це знаю, чого вони тебе не вгамували? Ніколи не чув, щоб вони дали піти чоловіку, який може направляти силу. «Про це знають лише одиниці», – зітхнув Рант. Мерлін. «Престол Амерлін? Вона в курсі? Світло, тепер я розумію, чому вона так дивно поглянула на мене». Разом з Марейн сказали мені, що я відроджений дракон. А тоді додали, що я можу йти, куди забажаю. «Хіба ти не розумієш, Мете? Вони намагаються мене використати». «Це не змінює того, що ти можеш направляти», – буркнув Мет. «На твоєму місці я би зараз був на півдорозі до Арицького океану. І не зупинявся, доки не знайшов би місце, де нема жодних, хайс сидай, седай. І навряд чи колись з'являться. І де людей нема. Тобто я хочу сказати, ну...» «Помовч, Мете», – сказав Перен. «Чому ти тут, Ранде? Щодовше ти залишаєшся серед людей?» то ймовірніше, що хтось дізнається про тебе. І пошле по Айсседай. По таких Айсседай, які не казатимуть тобі, що ти можеш йти, куди тобі заманеться. Він замовк, чухаючи потилицю І Мед має рацію щодо Інктара. Не сумніваюся, що він оголосить тебе другом Морока і вб'є. Може, вб'є нас усіх. Схоже, він добре до тебе ставиться, проте він це зробить. Я гадаю. Вже дракон? І інші вчинять так само. Масимі, наприклад, навіть такої підстави не треба. То чому ти тут? Рант стенув плечима. Я збирався піти, але спершу приїхала Амерлін. А тоді вкрали ріг. І кинджал теж. І Морень сказала, що мед вмирає. І... Світло, я гадав, що можу залишатися з вами принаймні доки ми відшукаємо кинджал. Гадав, можу допомогти в пошуках. Можливо, я помилявся. Ти пішов через кинджал? Тихо проказав Мед. Він потер носа і скривився. Мені це й нагадку не спадало. Ніколи не думав, що ти хочеш. Ох. Ти почуваєшся добре? Тобто я хочу спитати, ти ще не божеволієш? Ні? Ранд підібрав із землі камінчик і жбурнув у мета. Ой! Мед потер руку. Я лише спитав. Я маю на увазі всі ці дурнуваті убори і всю цю маячню про те, як добре бути лордом. Нормальна людина так не чинитиме. Я намагався позбутися вас, телепню. Боявся, що з божеволію і ви постраждаєте через мене. Погляд його упав на стяг. І він заговорив тихіше. А так і станеться, зрештою, якщо я не покладу цьому край. Але, світло, я не знаю, як це зробити. Ось цього я й боюся, проказав Мед, зводячись на ноги. Безобраз, Ранде, але, гадаю, я спатиму якнайдалі від тебе, якщо ти не проти. Це в тому разі, якщо ти залишаєшся. Я чув колись про одного чоловіка, який міг направляти. Один тип із купецької охорони мені розповідав, що до того, як його знайшла червона аджа, прокинувся він одного ранку і раз, усе селище стерте на порох, усі будинки, усі люди, усе, крім ліжка, на якому він спав, наче селищем гора прокотилася. У такому разі, Мета, тобі варто було би спати з ним щока до щоки, зауважив Перен. Може, я й телепень, але я волію бути живим телепнем. Мед погаявся, скоса позираючи на Ранде. Послухай, я розумію, що ти пішов з нами, аби мені допомогти. І я тобі за це вдячний, чесно. Але тепер ти не той, яким був колись. Ти ж це розумієш, хіба ні? Він помовчав, наче чекаючи на відповідь. Відповіді не було. Врешті-решт він зник за деревами, прямуючи до табору. «А ти що скажеш?» – запитав Ранд Перена. Перен похитав головою, гойднувши кучерявими патлами. «Не знаю, Ранде. Ти той, що й завжди, але з іншого боку вже не той. Чоловік, що направляє силу. Коли я був малий, матуся мене цим лякала. Я просто не знаю». Він простягнув руку і торкнувся кутика прапора. Гадаю, на твоєму місці я б це спалив, а може закопав. А тоді побіг би так далеко і так швидко, щоби жодна айс-седай ніколи не могла мене знайти. Тут Мет має рацію. Він підвівся, кинувши погляд на західний небокрай, що вже брався червоним від низького сонця. Час повертатися до табору. Подумай про те, що я сказав, Ранде. Я би втік. Але, можливо, ти не можеш утікати. Подумай про це. Жовті очі його, здавалося, дивилися вглиб себе, і голос у нього був стомлений. Інколи втекти неможливо. Тоді парен теж пішов. Ранд залишився стояти на колінах, дивлячись на розгорнуте на землі знамену. А інколи втекти можливо. Пробурмитів він. От тільки може бути і так, що вона дала мені це, аби змусити втікати. Може, вона приготувала для мене якусь пастку і чекає, щоб я втікав. Я не стану робити того, що вона хоче. Не стану. Закопаю його просто тут. Але вона сказала, що від нього може залежати моє життя. Ай, седай, ніколи не брешуть. Не брешуть відкрито. Раптом плечі його затреслися від мовчазного сміху. «Тепер я розмовляю сам із собою. Може, я вже і справді спадаю з розуму?» Коли Рант повернувся до табору, він ніс із собою знамену. Знову загорнуте в цупку тканину і перев'язане мотузками. От хіба вузли були не так акуратно зав'язані, як це зробила Морей? Уже починало сутеніти і тінь від гребеня накривала половину логовини. Солдати вкладалися спати, кожен поруч зі своїм конем, піка під рукою. Трохи отдалік розкладали ковдри гмет та пера, також поряд зі своїми кіньми. Ранд сумно подивився на них, тоді пішов до гнідана, що стояв там же, де він його кинув. Нерозсідлений, з повіддям, що волочилося по землі. Взяв його і повів до іншого краю у Логовини, де помітив Лояла та Гюріна. Огір, відклавши книжку, вивчав в грузлу в землю кам'яну брилу, на якій сидів, водячи по ній довгим чубуком люльки. Гюрін підвівся і привітав Ранда кивком, що дуже скидався на уклін. «Сподіваюся, ви не будете проти, якщо я влаштуюся на ніч тут, лорде... Ей, Ранде!» Я слухаю, що розповідає будівничий. Ось і ти, Ранде, озвався до нього Лоял. Знаєш, я гадаю, цей камінь колись був оброблений. Дивись, він вивітрений, але, схоже, раніше це була колона чи щось таке. А ще на ньому є позначки. Я не можу їх до пуття розібрати, але вони мені наче щось нагадують. «Може, вранці ти краще їх роздивишся?» – відказав Рант. Він стягнув з гніда на торби. «Я радий твоєму товариству, Гюрине. «Я радий товариству будь-кого, хто мене не лякається. От лише як задовго я ще матиму хоч якесь товариство?» Спершу він переклав усі свої речі в одну з торбин. Запасні сорочки та штани, вовняні шкарпетки – Набір ниток з голками, трутницю, олов'яні тарілки та горнятку, скриньку з зеленого дерева, де лежали ніж, видалка та ложка, пакунок із сушеним м'ясом та коржами, пайка на крайній випадок і всі інші дрібниці, необхідні в дорозі. А тоді запхнув згорток зі знаменом, успорожніло відділення. Торбина розпухла, ремінці заледве сягали пражок, але ж тепер і друга сторона почала випирати. Але хай там. Лоял та Гюрін, схоже, відчули в якому Рант настрої. І мовчали. А він зняв із на сідло і вуздечку. Насухо витер його могутні боки жмутом зірваної трави. І осідлав знову. Рант відмовився від запропонованої супутниками вечері. Бо відчував, що його шлунок наразі не погодиться навіть на найвишуканіші страви. Усі троє постелилися неподалік того каменя, підклавши згорнуті ковдри під голови та накрившись плащами. У таборі запанувала тиша, проте сон не йшов до ранда і тоді, коли геть поночіло, в голові металися думки, наче шалені. Знамену, що вона намагається змусити мене зробити? Селище. Що могло вбити щезника, та ще й таким чином? І найгірше з усього той будинок. Чи це відбувалося насправді? Може, я вже божеволію? Втікати мені чи залишатися? Я мушу залишитися. Я мушу допомогти Мету знайти кинджал. Нарешті прийшов сон. Важкий, вимучений. А разом зі сном непроханою прийшла й порожнеча а в ній миготіло неприємне світіння, тривожучи його сни. Падан Фейн дивився на північ, крізь темряву, повз єдине вогнище в його таборі, посміхаючись непорушною посмішкою, яка ніколи не торкалася його очей. Він усе ще думав про себе, як про Падана Фейна. Падан Фейн був його осердям, але він змінився і знав про це. Тепер він знав багато, знав про такі речі, що його колишні господарі здивувались би. Багато років він був серед друзів Морока. Ще задовго до того, як Балзамон прикликав його і пустив його по сліду трьох юнаків із замондового лугу. Витягши з нього все, що Паден Фейн знав про них. Витягши з нього його власну сутність, а тоді вклавши її назад, щоби він міг відчувати юнаків, Нюхом чути, де вони знаходяться. Міг переслідувати їх, хай куди б вони втекли. Особливо це стосувалося одного з них. Частина його ще зіщулювалася з жаху, пам'ятаючи, що зробив з ним балзамон. Але це була мала частина, прихована, придушена. Він змінився. Йдучи по сліду тих трьох, він потрапив у шадар логот. Він не хотів туди йти, але мусив коритися тоді. А в шадар логоті. Глибоко зітхнувши, Фейн торкнувся рубіна на руків її кинджала у себе на поясі. Цей кинджал теж був з шадар логота. Це була єдина зброя, яку він носив, єдина, якої він потребував він відчував її частиною себе самого тепер він став цілим у собі самому. І лише це мало значення. Він подивився в обидва боки від вогнища. З друзів Морока залишилося дванадцятеро. І вони, колись розкішно вдягнені, а тепер пом'яті та брудні, тулилися докупи з одного боку вогнища, дивлячись не на вогонь, а на нього. З другого боку припали до землі тролоки, два десятки, і їхні аж надто людські очі на спотворених напівзвірячих мордах Теж пильнували за кожним його рухом. Достоту, як ото миші, пильнують за котом. Спочатку довелося поборотися. Щоранку прокидаючись, відчувати себе нецілісним, знову бачити, що командує Мердраал, лютує, аж підскакує, вимагає, аби вони рухалися на північ, до Гнилолісся, до Шаюлгулу. Але потроху ці ранки, сповнені слабкості, усе корочили. Аж поки... Він пригадав ваготу молотка у руках, що вганяли цвяхи бретналі, і посміхнувся. Цього разу посмішка відбилася і в очах, бо надто солодким був спогад. З темряви до вух долину в плач, прогнав посмішку. Не треба було мені дозволяти тралокам гнати їх так багато. Усе селище. Через таку купу народу вони рухаються надто повільно. Якби ці кілька будинків на переправі не були порожніми, можливо, але Траллоки не нажерливі за своєю природою, а він, в ейфорії спостерігаючи за тим, як конає мердрал, не простежив за ними, як годилось би. Він кинув погляд на Траллоків. Кожен із них був удвічі більший за нього і мав достатньо сили, аби розірвати його однією рукою. Але під його поглядом вони здригнулися. Відповзаючи далі в темряву. «Вбийте їх! Усіх! Можете поїсти, а рештки скиньте на купу. Хай наші друзі помилуються. Голови покладете зверху, і цього разу вже охайно». Він засміявся, а тоді обірвав сміх. «Пішли!» Тролоки кинулися в темряву, вихоплюючи схожі на коси мечі та зубчасті сокири. Мить чи дві, і звідти, де були прив'язані селяни, залунали крики та гарчання. Благання про пощаду, дитячий лемент переривалися глухими ударами та неприємним хлюпанням. З таким звуком репаються дині. Фейн повернувся спиною до цієї какофонії і кинув погляд на друзів Морока. Вони теж належали йому, тілом і душею якщо в них ще лишилися душі. Кожен із них загрузнув не менше, ніж він сам, до того, як він знайшов вихід. Кожен із них не мав куди йти, крім іти за ним. Вони липнули до нього поглядами, нажаханими, благальними. «Боїтеся, що вони зголодніють знову, перш ніж нам трапиться ще селище чи ферма?» «Цілком можливо». Боїтеся, що я дозволю їм поживитись з кимось із вас? Можливо, одним чи двома. Зайвих коней у нас більше нема. Ті інші були просто людинами, тримтячим голосом вичавила з себе одна з жінок. Обличчя у неї було посмуговане брудом. Проте одяг свідчив, що вона була скупчень та ще й багатих. Плями бруду лягли на коштовну сіру сукню а довга діра псувала спідницю. «Це були селяни. Ми ж служили, я служила...» Фейн перервав її, і його слова, мовлені буденним тоном, пролунали ще жорстокіше. «Що ви таке для мене? Від вас користі менше, ніж від селян. Худоба для тралоків. Якщо худоба хоче жити, вона мусить бути корисною». Жінка змінилася в обличчі. Вона схлипнула і раптом усі решта забелькотіли, перериваючи один одного, запевняючи його у своїй корисності. Всі оті чоловіки та жінки наділені владою та високим становищем, доки їх не покликали до Фалдари виконати свій обов'язок. Вони сипали іменами впливових і могутніх людей, котрих знали в пробіжних землях, в Кайрані та інших країнах. Вони лопотіли про те, що тільки вони знають ту чи іншу країну. Знаються на політиці, союзах, інтригах і на інших речах, про які вони йому розкажуть, якщо він дозволить йому служити. Їхній гомін змішувався зі звуками бійні, що її чинили тралоки. І, що найкраще, пасував їм. Фейн не звертав уваги ні на тих, ні на інших. Він не боявся повертатися до них спиною. Не боявся відтоді, як вони побачили, як він розправився з іщезником, а попрямував до свого трофея. Опустившись на коліна, він провів руками по золотій, розкішно оздобленій скрині, відчуваючи ту силу, що була замкнена в ній. Він доручив нести її тралокам. він не настільки довіряв людям, щоби доручити їм поставити її на коня, примуцувавши до в'ючного сідла. Для декого з них мрії про могутність могли виявитися достатньо сильними, аби пересилити навіть страх перед ним. Траллоки ніколи не мріяли ні про що, крім убивств. А він ще не розгадав секрету, як відкрити цю скриню. Але все буде у належний час. Все буде. Все. Оголивши кинджал, він поклав його поверх скрині і влаштувався біля вогнища. Лезо кинджала було кращою охороною за будь-якого траллока чи людину. Всі вони бачили, що трапилося, коли він одного разу його застосував. Ніхто не наважиться підійти до цього клинка ближче, ніж на спан. Хіба що за його наказом, і то остерігаючись. Загорнувшись у ковдри, він лежав і дивився на північ. Наразі він не відчував альтора. Надто великою була відстань. А можливо, Альтор знову вдався до того свого фокусу зі зникненням. Ще у фортеці цей хлопець раптом зникав, і Фейн більше не міг його відчувати. Він не знав, як це відбувалося, проте Альтор завжди повертався. Так само раптово, як і зникав. Повернеться він і цього разу. «Цього разу ти прийдеш до мене, Ранде Альтора. Досі я тягнувся за тобою». Наче пес, що йде по сліду, але тепер ти йдеш по моїх слідах. Він зайшовся реготом, який і йому самому видався божевільним, але це його не турбувало. Божевілля теж було частиною його особистості. Йди до мене, Альторе, танець навіть ще не розпочався. Ми станцюємо на мисі томан, і я вибавлюся від тебе. Нарешті я побачу тебе мертвим.